Алибаба и 40-те разбойници. Някога в един град в Персия живял продавач на Килини. Той имал двама синове. Единият се казвал Касим, а другият Алибаба. След смъртта на баща си, алчният Касим измамил наивният Алибаба и заграбил цялото наследство. Касим се оженил за богата жена, а за да може да изхранва своята жена и децата си, Алибаба трябвало да сече дърва и да ги продава. Един ден Алибаба събирал дърва в гората, когато изведнъж чул галопирането на много коне. А-а! Алибаба се оплашил и се скрил зад едно дърво. Оттам видял група от 40 мъже на коне с пълни десади. Те спрели пред голяма скала в подножието на планината. На кръста си носят мечове и кинжали. Сигурно са банда разбойници. Но какво правят в гората? Един от разбойниците, който явно бил главатарят, се приближил до скалата. Съй, салам, отвори се! Али папа не можел да повярва на очите си. Оооооо... Зад скалата се е разкрила мрачна пещера. Разбойниците влезли в пещерата и входът се затворил зад тях. Али баба бил вцепенен и не можел да се помръдне от ужас. След време входът се отворил отново и разбойниците излезли оттам с празни ръце. Оставиха пълните турби в пещерата. Ръците яхнали конете си и изчезнали сред гората. о явното Явно тук крият съкровищата си. Алибаба не можал да устои на изкушението. Застанал пред скалата и извикал. Сезам, отвори се! Скалата се отворила както преди. Алибаба влязъл в пещерата. о, -о, -о! Вътре имало цели кубища злато, сребро, безценни съдове, диаманти, рубини и какво ли не. Али баба никога не бил виждал такова богатство. А -а -а! Али баба потъркал очи, за да се събуди, но всичко си останало на мястото пред него. Ще взема няколко монети. Кръвките дори няма да забележат. Али Баба напълнил една турба с пари и се прибрал у дома. Виж какво ти нося! и изсипал турбата с парите пред жена си. Тя никога не била виждала толкова злато. Да не си откраднал тези пари? Това е дълга история, но не съм откраднал нищо. Те вече бяха откраднати. Искам първо да ги преброя. Не не можем да преборим толкова пари. Върви до къщата на брат ми да вземеш назаем везните им. Жената на Алибаба изтичала до дома на девера си. Скъпа, займи ми везните ви за тази вечер. Ще ги върна утре сутрин. Какво ще теглите с тях? Нищо, малко зърно. Жената на Касим била много хитра. Не повярвала, че Алибаба има толкова зърно за теглене. Затова намазала долната страна на везните с восък и ги дала на жена му. А тя дълго теглила златните монети и вила много щастлива. «Вече сме богати! Можем да си купим каквото искаме!» «Не бързай толкова! Всички лесно ще се усъмнят! Никой не бива да научи нашата тайна!» Съпругата на Али баба се съгласила да си мълчи. Но на другия ден, жената на Касим видяла везните и разкрила тайната. Веднага казала на Касим, че брат му е забогатял. Али баба има златни монети. Откъде може да ги е взял? Аз трябва да разбера. Касим бил толкова завистлив, че сън не го хващал. Затова веднага отишъл в дома на Алибаба. Али, как си, братко? Дойдох да те попитам, нуждаеш ли се от нещо. Никога не се колебай, поискай каквото ти е нужно. По-големият ти брат винаги ще ти помогне. О, братко, хубаво е да се грижиш за мен, но вече съм достатъчно богат. Не се нуждая от нищо повече. Богат си? Разкажи ми за това... Наивният алибаба нямал сърце да скрие истината от брат си и му разказал всичко за разбойниците и за пещерата. Това е чудесно! Ще отида там още утре, като по-голям. Аз отговарям за теб и за парите ти. Трябва да се погрижа за тях. А, какви бяха думите, които отварят пещерата? Сезам, отвори се! Сезам, отвори се! Сезам, отвори се! Ще запомня това. Сезам, отвори се! На другата сутрин Касим потеглил четири здрави мулета, за да пренесе злато. А ще стана по-богати от най-богатите! Той стигнал до скалата и извикал. Сезам, отвори се! Изходът се отворил и затворил зад Приятно. Толкова злато и скъпоценни камъни Аз трябва да отнеса всичко от тук Касим пълнал чували със злато и бижута Но като дошло време да си върви застанал пред входа и се замислил Каква беше думата? А... А... Отвори се, чимик Отвори се, овес Отвори се, врата Отвори се, врата! «Някой да ми отвори!» Касим толкова се вълнувал, че забравил думите и останал затворен в пещерата. След известно време, той чул конски тропот. 40 разбойници се връщали в пещерата. «Се сам отвори се!» Щом скалата се отворила, те открили Касим паднал на колене до входа. Без да му каже и дума, главатарят го посяка в кинжа, и оставил тялото в пещерата. Жената на Касим отишла при Алибаба, за да го пита знае ли къде е брат му? Потегли към пещерата. Ще отида да го доведа. Алибаба отишъл в пещерата и открил вътре тялото на Касим. Не! О, не! Натоварил го на мунето си и го върнал у дома му. Моргияна! Слугинята на Касим чула всичко, което се случило. Трябва да скрием причината за смъртта му от всички. Ще отида при доктора да му приготви лекарство. Ще се преструваме, че Касим е болен и утре сутринта ще съобщим, че е починал. Всички се съгласили с този план. Но жената на Касим не понесла мъката и след няколко дни умрява. Тук не остана никой. Моля те, позволи да дойда в твоята къща либо баба знаел, че Моргиана е много умна и ще му бъде полезна и в бъдеще? Затова взел Моргиана в дома си. На другия ден разбойниците отишли в пещерата. Къде е онова тяло? Явно още някой знае нашата тайна. Тук са богатствата, които събирахме цял живот. За да не ги загубим, трябва да научим кой е нашият. Вървете в града и разберете дали някой е умрял наскоро. Разбойниците се пръснали из града, за да търсят кой е човек. Един от тях отишъл в къщата на доктора. Добър ден, докторе! Нали случайно някой не е починал през последните дни? Да, Касим умря. Слугинята му ми описа симптомите и аз приготвих лекарство. Но той почина. Много скърбя за него. Каква тъжна съдба! Къде е къщата му? Mm, там вече не остана никой, но брат му Али Баба живее надолу под тази улица. Разбойникът се досетил, че сигурно Алибаба е отнесал тялото и през нощта отишъл до къщата му. На улицата нямало никого и той оставил знак на вратата. Отре ще доведа другарите си и ще избием всички в къщата. На сутринта Моргияна видяла знака на вратата. Умното момиче разбрало, че семейството е в опасност. Затова белязало по същия начин всички къщи на улицата. Когато през нощта дошли разбойниците, се объркали, защото всички къщи носели същия знак. Върнали се разочаровани. Утре сам ще отида да свърша работата. Главатарят бил решителен човек. И доста по-умен от другите. Не белязал къщата, но огледал всичко така добре, че успял да го запомни. После взел 40 мулета и 40 празни бурета. Главатарят им се предрешил като търговец. Отишъл до къщата на Алибаба. Кой си и какво искаш? Аз съм търговец на дървено масло и съм тръгнал да го продавам в Азия. Но вече се стъмни и сега си търся подслон за през нощта. Чакате много дълъг път. Заповядай да си починеш у дома. Първо искам да видя буретата. О, защо не? Разбира се. Красиво момиче, като те трябва да се грижи за безопасността си. За негов късмет, Моргияна отворила бурето с дървено масло. Тя се успокоила. И главатарят също Всички влезли вътре Моргияна приготвила вкусни ястия за вечерята Докато сервирала се загледала в един от пръстените на търговеца Осъзнала, че Алибаба бил донесъл подобен пръстен от пещерата И отново се усъмнила Бавно се приближила до буретата и почукала на едно Време ли е вече да излизаме? Моргияна разбрала всичко Проверила и другите бурите. Във всяко се криел разбойник. Мургияна изляла дървеното масло от бурето в голям казан и го загряла. После сипала по-малко вряло масло във всяко буре. Така моргияна се отървала от разбойниците. През нощта главатарят излязъл да ги извика. Но когато отворил буретата, бил шокиран и изплашен. <тължи> Той паднал в собствения си капан и избягал от там ужасе. На другия ден Мургияна разказала всичко на Алибаба. Ти ми спаси живота. Не мога да ти се отблагодаря. От сега нататък няма да си слугиня, а член на семейството ни. Благодаря ти, Господарю. Всички заживели заедно като щастливо семейство. Али баба останала единственият, който знаел тайната на пещерата с съкровища. Все само, отвори се!